Girol, xo laxaldia segun guziz bezala zurikin olatzi doate egunon? Egunon guzieri. Eskushkarin derexatuko gira eta horukorki zege gaztetasuna nagusitzen ari dela? Bai, eskuzkari eta pilotari, eh, lenik pilotari eta pilotan eskuskari Eta gaztetasuna nagusitzen ari dela, bai, berion bada pilotarentzako zako eta eskuzkaren dako bereziki. Zeren eta badakizu da deneko ahi, berezkoak buruz burukako sapelketan ari direla. Eta aire fresko eder bat heldu zaigulaz, eta final erdietan laugazte bat ditugu pentsa zahagena e, Simun Lamberda. Ta, oita sortzi e, urte ditu, biskabat kokatzeko, eh? lehen final erdia izanen da igandeuntan argango itzen, bisintxo Bilbao dukazuren kontra zuzenen emanenduguna euskalik ratietan. Goizarekin. Goizez, amaikak tergietan. Eta astelenean beraz uh, bigarena, agaratenean, atxaleko postontan Lamber lagalden uh, kontra. Ordan egaitu ginen, laugazte uh, zitu goiago entzuten, edo zirag iago agertzen, finalerdita finaletan, edo asteko aurten, oaltariak, uh, ozafrenak, lagretxeak, ezkurak, arizmendiak, edanik eh, adin batean uh, sartuak zirenak, nahi dogan oitamag urte baino geio zituztenak eta berri da, ebe hostiun egiten nuena, Simun Lamber da z sortzi urte ditu, lagaldek baditu peio lagaldek baitu oita bat urte eh, berriki berezko terapastua jadanik finale egitetan da dukazuk eh, baditu oita iru urte finale egitetan da, bisintxo bilbaok baditu oita bi urte eh, eta haure berriki eh, azken eh, hilabete hauetan eh, berezko terapastua da eta beraz, aurri gaiteko ez bataz bestekoa den, eh, oita, oita la urte bat izanen dira ara eh, oita la urte eh, gazteak eldu dirila indagian eh, eskuska plaz egiten dola zen, eta bazen bultia bat ez ikusi olako dikikusi, eh, piskabat egin gura baginuen eh, segitan dola izanen zen, eta hor, ebe eh, ikusten dugu, ebe eh, lanan unbait egine izan dela Laretsia la Ozafrenek utzi dute, Patrik Ozafren arida biztan dena amaturrek ilan, biranazka gehien bat, hueltari, hueltari eh, bon, ez, maila bai biztan da, benen kolpatua delako eta frogatu du oraino igandian ez dela pikoan. bate pikoan, eta ba, bererea diren batean sartzen ari eh, oita Bere. amak uh, pasa, oita uh, edo oita uh, amabostango ditu, egeda kolpatua izan dela, uste ginoen berriz iten antzela baina bo, iduriz ez hasen datu, ez da berrogoi amak galdut du pedo lagalden kontra, beraz, uh, be, gazteak direla, eta horiek hori du uh, plaza egiten, eta ez berezkoetan bakiagik, egon eh, dutik eldu dira. E, nolaz esplikatzen alda, horako gazteko purua? Deskomplexatu dira, non bait? E, Zene ustez, belaunaldika eldu diren gauzak edira, horbat dugu belaunaldi eder bat, eta oinos segituko duena zenta amaturretan uh, bi gazte eldu dira, ere oita bat urtekoak ospitaletak izan dut usi ditugunak uh, bizikionak, ez dira oraino, oraino berezko, horreino behar dute ikasi, baina nire fite elduko direla berezkoen uh, mailetara, eta be Elaunaldika den ikusten dut denboran zoguet, eskuga eta izan ziren ola e, pasai abatzuk. E, segidan igo egozirenak, edo askifite igo egozirenak. Ondotik bai pasatu irakazte batzuk, baina ez duten beren zilua egin. Eta hor, badugu zinez beraunaldi edegu bat, eta gaina pilotariak e, ikusten dugularik pedo galde bat, bat bat, bisintxo bilbao bera lanberg ere pilotariak dira zinez e, dominatzen dute eta eta aur dira eta fogatzen dute kantsan e, ez dena beti ers gazze battenko zenta heltze berezko emanera zerbait da, da,na gero partidak irabazzia honen kontra e, zaba betik eges, partida onak egin bai bene irabaztea eta xapelketan irabatzea ezabeti egez eta lau horiek fogatu dute eta hori da plaza egiten duna. Aipatu behar dugu ere, joan den igandian iragandela Euskal Herriko Ligako nagusia Ba, episkabat lotura egiteko ez, eta Ligan aipatu dira, biltzarnagusia hortan, aipatu dira zonbait e, gauza, nola licentziake galtzen e, zirela, lehenik aipatu Ligan, ala ere askiarrigarria, e, orzirela e, nazioarteko federakuntzako presidenta, zabienkazobo, orzela Euskal Euskadiko federakuntzako presidenta, patxi jauregi, orzela Frantziako federakuntzako presidenta, e, zera, 18-berria, eta eta biztan dena <coughs> eh, ligakoa <coughs> barkatu, beraz erakusten du ala ere eh, ara, beste aire bat, beste fresko bat, beste bateratze bat, hori hona da, eta ipatu da besteak beste licentziak galtzen zirela, menturaz, eh, borukatu behar zela eh, pilotariak ez joaiteko, beste eh, modalitatetara, beste kiroletara hoekierraiteko, eta hori izan da adibidez goguetabat, eta eramanen dena ligan, eta hori da importanteena behar bada pilotako ez ezitzaileak ere, horreino moda sarrekoak direla, Hor, ozkabat behar dela pastu, eta behar bada ezitzeilek ere modernitate zerbait eman pilotari, piskabat erakargarriago egiteko, azteko gogoetauri eramaitia ligaren aldetik interesgarria da, eta ere uh, gazte horiekin, hor ditugun lau gazte horiekin finela egiten, fogatzen da ala lana egiten dela. Be, horretan utziku dugu suratxaldia, horatzi duate horretaraziz emanen dugula dukazu bilbaure kontra igande goizian. Hori da, amaikak eta doi doia bururatzeko abururatzeko Punt um, Jokoskan Posaioan ere pilotaz harriko girela eta gai hauetaz, gurekin izan ditugu Eduard Eskutari eta Sancho hernaka ere.